Fema Radio Show Saudi <laughs> msikilizaji unaendelea kutegelea sikio Fema Radio Show ndo hii hapa imeanza kuingia namna hii tutakuwa takriban hapa kwa muda usiozidi nusu saa dakika 30 hivi Muhammad ndio langu jina niko na la partner Rebecca, Rebecca jina langu Muhammad Kibantu Bantu, bantu ni. <laughs> uh, Rebecca Alafu unajua hautakuwa wa kwanza watu wanapata shida sana kuweza kujingata ulimi. Eh king Tuko hapa kwa ushirikiano mkubwa kabisa kwa ACT na Best Dialogue. Na Fema Radio Show inaitwa kwako na Femina Hip. Sasa basi kwa kompenzi msikilizaji kijana hampenda uh, maendeleo hapo lipo tunazongumzia maswala ya kilimo kama kawaida na tunaangalia wanawake katika kilimo cha mboga, mboga na matunda tunaendelea na hiki ni kipindi cha nne tukizungumzia masuala haya masuala na katika kipindi hiki basi msikilizaji wa Fema Radio show tunaangalia kwa kina kabisa Mkulima wa mbogamboga na matunda azingatie nini wakati wa maandalizi ya shamba eh kwenda mm. ndani zaidi tunachimba chimba tumetoka kwenye picha kubwa ya, ya kuzingatia tu kwa ujumla kwenye kilimo cha mboga mboga na matunda sasa hivi tunaenda ndani kidogo kwenye maandalizi ya shamba tunaanza kwenda kitaalamu ili watu kwa kina kabisa kabisa na kwa kwanza basi msikilizaji wa Fema Radio show naomba nimlete kwako enok Sanga ambaye ni wetu huyu kutokea njombe yeye basi amezunguka kuuliza wananchi swali so, letu hili litulio liuliza hapa mkulima azingati je nini wakati wa maandalizi ya shamba. Eno kusanga, karibu ndani nefema Fema Radio Show. ndiyo Unasikiliza Fema Radio Show. Msikilizaji umewasikia wananchi uh, kutoka Njombe wakisema ya kwao maoni yao kuhusu na kile tunachokizungumza, We wewe unasemaje? Una eh, maoni unasema una gani? Tuandikie kupitia 0753 003 001. Enoch, asante kwa kazi nzuri sana ya kuripoti sasa baada ya kumpata enok na watu tofauti akiwa nadhumumza nao katika kuweza kuchukua maoni yao sasa ni wakati wa kuweza kwenda kupata chakula cha ubongo kutoka kwa jipange akituleza historia yake na mafanikio ambayo amekutana nayo chenga moto na vitu kadha kadha. kutoka kule lunyani, sehe moja ya njombe huko nchini Tanzania hapa hapa tunakutana <laughs> na enok Sanga kama naingine tena akituletea mama Aristuta leo aktutetea mama Restuta Mlelwa ambaye ndio jipange watu wasifu radio show dio show ya kijanja dio show ya kijanja jipange, jipange. jipange. gay ange ange mare radio show do show haya huyo alikuwa ni mama Restuta mlelwa kutoka Lunyane kule Njombe akiwa naye Enoch Sanga katika jipange wakitupatia chakula cha ubongo katika kuweza kuangalia mkulima zingati nini wakati kufanya maandalizi ya shamba naye ameeleza yake jipange kutokana na kile ambacho anakifanya yeye katika kazi yake ya kilimo sasa Sa, ni wakati wa kuweza kumpata radio yetu bwana nini leo? Rebecca. Mimi napenda gani Kwa Kwa eh, eh, eh. muda ujiunge na mimi kumsikiliza bwana ya na yake Tuno. Anatuambia nini leo? Aya, ya ya ya He. Hey, hey. hey. Kwa ya kilimo ni kilimo. Hey, hey, hey. Ah, ha, nishali matuta mawili. <coughs> Nitaanza hapa na, na nikipiga tena matuta mawili pale matatu mpaka kule. Hey. leo lazima nipige matuta kumi Eh, hey. baki okay, neno no, kutosha. Hey. <coughs> Ila nikitaka niende kuweza kuendelea kulima vizuri hapa. Nitafanya kila baada ya matuta mawili napiga vikombe vinne vya chai na mikate. Hey, eh, kuongeza nguvu, kuongeza mwilini. Hey. <coughs> kazi na dawa <laughs> kazi na dawa bwana eh wewe wewe ah, wewe tu wewe sasa unafanya maboga ni hayo sasa fikiliza wewe hizi mbegu usimwage tu hivi hizi mbegu zinapandwa kwa vipimo mtaalamu ametuambia tunapanda mbegu kwa vipimo sasa wewe unamwaga mwaga una gani eh usifanye hivi ebu njoo huko sogea huko eh kinacho eh sogea huko sogea huko unasikia na haya maji lazima nikuelekeze sababu wewe ukawii hiki kisima ni kwa ajili ya kumwagilia hichi tunachokilima hapa sio kuanza kuogelea ogelea kama bata sababu wewe ukau unaweza kuanza kuogelea kama bata mwaalafu kuniletea matatizo umenelewa mwanangu eh hey, tusigombane sitaki tufikie huko kwenye kugombana mwanangu sawa sawa eh hasa vikombe vitatu vya chai mwanangu eh sio mchezo nikipiga vikombe vitatu vya chai ya na namalizia haya matuta yanayoifuata hey. A a wewe wewe wewe wewe ujembe hilo wewe we. tunu tunu jembe jembe je utajikata mwanangu acha acha leta leta je leta leta Unona sasa utaumia wewe a ah, a ah. bwana unafuja we mtoto wewe we. sikuwelewi eh kwanza kupeleka shule baada ya kufanya kazi ya kilimo hapa maana yake nini sasa ukiendelea na huu wako nitakupeleka shule ya bweni kabla ya muda wako sitaki mambo ya mambo ujinga ujinga hapa umenelewa sasa una nini nizi ukweli Lazima ni ukweli, ukweli. kifanya hapa ni cha wote. Lazima tulime kwa pamoja, tumwagie kwa pamoja, tupande kwa pamoja. umelewa? Yaani tulime, tupande, tuvune, tuule tukimeshamweza kuvuna, tuuze, tupate mkwanja, pesa, tutumie tujichane. Mwanangu utoke vijishavu, we, utaki kutoka vijishabu wewe. Hebu tulia hapo. <laughs> Aya? Rukaju. Huli wakati wa kuweza kupata maujuzi kutifua mautaalamu pale na kuweza kupandikiza pandikiza zile chembechembe chembe za uhai wa mimea ambayo tunataka kuweza kuiotesha ndio huu hapa. Jembe anatuletea yote haya. Kutoka ofisi za idara ya kilimo tunakutanisha naye Maria Lianzile ambaye ni mtaalamu wa ya kilimo cha matunda na mboga mboga akiwa kama jembe letu leo akiletwa na Violet mricha ambeni reporter wa FEMA radio show ppanda ubura vuna hongera, hongera. jembe jembeni Jembe jembeni Jembe jembeni jembe jembeni jembe jembeni jembe jembeni Jembe jembeni jembe jembeni Fema Radio Show Dio Show ya Kijanja sana Violet Mrita ukiwa na jembe wetu hapo ambaye ni mamalia Lianzile Maria kutoka ofisi za idara ya kilimo mtaalamu wa fani ya kilimo huyo cha matunda na mboga mboga akitujuza zaidi mambo kama hayo ya kuweza kuzingatia yes. Safi kabisa Muhammad kwa jembe wetu huyo wa leo msikilizaji wa Fema Radio Show eh Iki kipengele bwana muhimu sana kwa sababu mimi muziki pia hmm. ni sabuni ya roho. Eh, wenye wanasema ni sabuni ya roho. Sasa... mishipa ya damu <laughs> furaha na kila kitu. Kabisa. Ama? Na tuko tunazungumza kuhusu na umuhimu wa kuelewa, kupata utaalamu wakati wa maandalizi ya shamba. Hmm. Hamna wimbo mzuri kama Soma kijana kutoka kwa sauti so. Tuasikilize alafu tutarudi tena nikwambie nini kinaendelea ndani ya Fema Radio Show. Okay. Wazuri wazidi kuzaliwa na dunia nayo yazidi kijana Wazuri wazidi kuzaliwa na dunia nayo yazidi haribika kijana ya TV tutaishi sisi wengi wanapotea wengi wakata tamaa tunachuna riba vijana juu ya vile tutanga ajua bana ni atuongoza vijana masikuzazi nibadilika vijana soma soma soma Masiku masikuzazi nibadilika Kijana wazuri wazidi kuzaliwa na dunia nayo yazidi haribika kijana wazuri wazidi kuzaliwa na dunia nayo haribika kijana Ma zamu sikuru zazi Soma soma, soma. munakara tasiri na bidole sema nafema a kwani kitu gani eh leo nimepewa lungu la kusoma ujumbe mfupi wa wasikilizaji wetu eh, naanza na kwanza anasemaaje anasema, anasema hatua ya kwanza katika kuandaa kilimo cha mboga mboga na matunda ni lazima uwe na eneo na uliandae vizuri huyu anaitwa dickson kagodo wa mzumbe university morogoro Huyu anasema lazima na rasilimali zote zinazohitajika mfano kupata ushauri wa kitaalamu kwa eneo husika kisha kuchagua mbegu bora kuandaa shamba kwa kufyeka na kulima na kuanza kupanda mazao husika wakati huo umeshaandaa kuhusu soko kwamba ilo soko utaepata utalipata wapi huyu anaitwa Shadrach Thomas kutoka Sanya juu Moshi na mwingine anasema cha kuzingatia kabla kuanza kwenye kilimo cha mboga mboga na matunda inatakiwa uandae mbolea aina ya samadi lakini yeye hajasema kwamba anaitwa nani anatoka wapi eh hey. huyu nani anaitwa mchoraji wa njiro wa Musoma anasema mambo ya kuzingatia wakati wa kilimo cha mboga mboga na matunda ni kukuandaa shamba kufuata maelekezo ya mbegu za mazao na kufuata ushauri wa bwana shamba kwa maelekezo zaidi eh hey. Sasa tunakwenda kumtaja mshindi. Mshindi wetu wa wiki hii anaitwa Zakaria Chilu wa Shinyanga. Eh, hey, kwani kinta umejishindia kaka? <laughs> umejishindia wewe. Unajua kwa nini majishindia? Umesemaje kwamba mambo ya kuzingatia katika kuanzisha kilimo mboga na matunda ni kwamba moja, eneo la kulima, umeandika tena hapa mbili mtaji wa kuendeshia mradi, Tatu, kuwa na mbegu bora, Nne, kuzingatia hali ya hewa, Tano, ujuzi au utaalamu wa kilimo, sita upatikanaji wa maji, Saba, dawa za kuwa wadudu waharibifu wa mazao, Nane, usafiri kutoka shamba kupeleka mazao sokoni na tisa, usalama wa mazao dhidi ya wadudu na wanyama waharibifu <laughs> umetisha na wewe pia msikilizaji unaweza kwa wiki ijayo ni rahisi sana unasema na Fema Radio Show kwa kujibu swali letu la wiki swali la wiki hii mkulima wa mboga mboga na matunda azingatie nini wakati wa mandalizi ya shamba mkulima wa mboga mboga na matunda Azingatie nini wakati wa maandalizi ya shamba? Na kutujibu ni rahisi sana andika neno radio acha nafasi tujibu swali letu kisha tuma kwenda namba sifuri. Ukiacha SMS unaweza pia kuongea na Fema Radio Show kwa kutembelea ukurasa wa Femina, nenda pale Facebook andika Femina Hip 1999 utatupata. Lakini vile vile tuko Twitter at Femina follow alafu ni kwa fresh kabisa. Tumeelewana? Fema Radio Show. Dio show yakikijanja. This is who we are. Show <laughs> Kipele kimempata mkunaji. Mishaemishe na mimi nazirusha tena hewani mwenyewe. Hakuna mtu akunizia. Kwani kitu gani? Eh. Hey, Nakwambia kuna mama moja anaitwa Mama Marieta. Kimemkumba kipi? Sikiliza mwenyewe. Sipendi umbea. Eh. Hey. Mishemishe za shamba. Mishemishe za shamba Fema Radio Show Dio Show Fema Radio Show hii hapa inaendelea lakini vile vile pia tukiwa katika hatua zetu za mwisho mwisho kabisa kuweza kukuwaaga tumesikia jembe jipange <laughs> mishemishe tumesikia ya <moni>, watu mbalimbali <muchembe> na ya muziki vile vile beti <laughs> ni lakini huu ni wakati sasa wa kukufahamisha kwa ujumla yale ambayo yamejiri katika Fema Radio Show kwa siku leo kutokana na vitu vya msingi vya kuzingatia kutokana na wataalamu wanachokwenda wanasema katika maandalizi ya shamba kwa vitu vya msingi kabisa vya mwanzo Unajua kuna kusafisha shambani mm. cha kwanza. wakulima vila... wanasema kuberega. Eh, kuberega <laughs> Alafu vile vile pia kuna kutifua tifua kama pale unapokuwa ili kuweza kuangalia mbegu inaweza ikapandwa mm. namna gani au kutengeza mashimo kwa sababu mbegu au mbegu. Lakini vile vile pia kuna kutengeza matuta kwa baadhi ya uh, kilimo cha mboga mboga fulani mm. fulani. Na vile vile pia ukapata ushauri wa kitaalamu sasa mbona unaweza ukautumia katika kuangalia mbole ya gani muhimu eh? eneo gani upande okay. na vitu hivyo. Ni baadhi ya mambo ambayo unaweza ukazingatia katika maandalizi ya shamba kutoka na wataalamu. Kwa ujumla, yes, kabisa. Na naweza nikarudia kitu ambacho jipange mm. nimezungumza leo na naafili ni muhimu sana tukirudie tena. Yep. Yep. Kwamba kutumia wataalamu wa kilimo kiukweli si kama unawasumbua, mm. ni haki Kwa sababu hawa ni wataalamu ambao serikali imetumia Ela nyingi sana kuwafundisha. Okay. Eh, ni kodi zetu zile. Okay. Kwa ni sahihi kabisa katika kila tunachofanya atuo tunazopitia husishe wa wa kilimo. Basi kutokana na hayo sisi leo hatuna laziada ziada. Hiyo ndio Fema Radio Show. Nami ninaitwa Muhammad Mvumbagu. Nilikuwa niko na Rebecca Giumi yes. na Fema Radio Show inaletwa kwako na Femina kwa kushirikiana na Best Dialogue pamoja na ACT ambayo ni Agriculture Council of Tanzania bila kuasahau Taha Tanzania Horticulture Association. Association. <laughs> kwa <kumikijayo. laughs> Kwaheri. Nimependa kile mwisho. Bye.